بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وسفينا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين كتق اياته 12 إي يا سوره المائده منينزم وانا اسمع ولا قد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل kwa kweli alichukua ahadi Mwenyezi Mungu kwa watoto wa Yakobo. Alichukua Mwenyezi Mungu ahadi kwa watoto wa Yakob waabathna minhum na tukapeleka miongoni mwao 12 naqiba. Watu mbili viongozi kama wawakilishi au wabunge. Tukaachagua wawakilishi wao mbili wa kala allahu munyezingu akamwambia wawakilishi hao au viongozi hao inni ma'akum mimi nitakuwa pamoja nanyi kwa muda mtakapokuwa pamoja nami la ini aqamtum salata kama mtaendelea vizuri kutekeleza sala wa ataitum zakata na mkatoa wa amantum birusuli mkaamini mitume yangu wa azattu mkaipa nguvu waqararatumullaha qaruban hasana mkamkopeshe mnyesemungu kopesho la wema la akaffiranna ankum sayi'atikum nitakuondosheni nitakufutieni nitakurekebishieni makosa yenu yave ni mema mtakufutieni makosa yenu nitakurekebishieni yale makosa yageuke kuwa ni mema wala udkhilannakum jannatin tajri na ni katika pepo ambayo inapitia mintahati ya inapitia chini yake maji ya mito faman kafara ba'da dhalika atakayefanya kufuru baada ya hayo minku miongoni mwenu faqad dalla sawa as hakika huyo atakuwa ndiye mwenye kupotea usawa njia fabima naqdhuhum kutokana na kwamba wao walitenguwa ahadi zao bani israeli hawa laanao tueleweka mbali kabisa na rehema zetu wajaana kulubahum qasiya tukazifanya nyoyo zao kavu kachu yuharifuna alkalima kazi waliokuwa kuifanya ni kubadilisha maneno ya haki wakaeka ya batileni anmawadhihim maneno ya haki wale au dosha maana yao ya upotofu wanasu hadha mimma dhukirubi na wakasahau sehemu kubwa ya yale ambayo waleonywa kwayo wala tazalo tatalwa khainatu منهم mwenyezi Mungu anaambia mtume wake Muhammad wa sallallahu alaihi na wewe Muhammad hutaacha kuzigundua khiana zao hutaacha kabisa kila kukicha siku zikaenda utazigundua khiana zao illa qalilan minhum isbiquha chacha tumingoni mwaaba ambao katika wale walioamini kana Abdullah bin na wafuasi wake fa afu anhum hawa samhe kwa wale aliyopita wasfayu kabisa, kbsa inallahu yuhibbul muhsinin hakika Mwenyezi Mungu anapenda wanaotenda mema wa minalladhina qalu inna nasara katika aya 14 anasema Mwenyezi miongoni mwa wale waliosema sisi ni wana nasara akhadna mithakahum taqatuhum ahadi hadi yao tulichukua hadi yao ya utefu fanasbu hawa mima zukkiru bi walchukwa kasausem kubwa ya sharia ambazo walionywwa kwazo fa aghrayna bainahum uladawa wa basi tukatomeza baina yao wadui na chuki tukatomeza tukaingiza tuka baina yao adui na chuki ila ya yaqiamah mpaka siku ya Chuki hizo na wadudu hautomalizika hautaondoka kwao mpaka siku ya pia wasaufa yunabbihumu Allahu bima kanu yasnaun na kwa vyovyote vile hapana njia nyingine isipokuwa atawaeleza Mwenyezi yale yote waliokuwa kiafanya katika aya 15 Mwenyezi Mungu anasema ya ahal alkitabi enyi watu wa kitabu wayahudi na nasara Qad ja'akum rasuluna amekuja kwenu amekuja kwenu mjumbe wetu Muhammad yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tafud amekuja kuwabainishia mengi katika yale mlilokuwa mkiaficha min alkitabi katika kitabu cha torati na injili waya'fu an na mengine mengi anayapuuza Kadi ja'akum min Allah umekuja kukujeni nyinyi kutoka kwa muizimu Nuru mwangaza Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabu mubini Umekujia kwenu umekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kitabu kilichowazi Ya hadi bihi lahumani tabari Anaongoza Mwenyezi kwa kitabu hicho wale wanaofuata radhi zake anaongoza wale wanaofuata wana, wana, wana zake ardhaka mje. nitaba'u dhana. anaongoza subul asalam njia za salama. wayukhrijuhum min adh ila lin na anawatoa kutokana na viza na kuwapeleka katika mwangaza. bi kwa idhni yake mje. wayahdihim ila sirati mustakim. na anaelekeza mwenyezi hao kwenye njia iliyo nyooka. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam Aya kumna Saba Mwenyezi Mungu anasema Laqad kafara wa makufuru alladhina qalu wale la wal yasema Allaha huwa almasihu masih ibn Maryam Eti Mwenyezi Mungu ni Isa huyu masihu ibn Isa ibn Maryam Qulu anbi fa yamliku min Allahi shay'an Nani atakayomiliki kuokoa hao kutoka Mwenyezi Mungu chochote Inaarada an yuhlika al-Masiih ibn wa umma hatta qawamaa Mwenyezi kumwangamiza huyo Masiih na mama yake nani atakayekuokoa. kuja man fi al-ard jamii'a hatta qawamaa Mwenyezi kuangamiza viumbe wote duniani nani atakayekuokoa. kuja lillahi mulku as-samawati wal ardi. Basi kama hamjui mjue kwamba Mwenyezi Mungu ndio Malik. ndio mmiliki wa mbingu na ardhi wama baina na filiyum kati ya hayo ya khaluka ma yasha ana uwezo wa kuumba anachokitaka kwa kuzaliwa kutokana na baba na mama au kwa kuzaliwa kutokana na baba tu au kuzaliwa kutokana na mama tu ana uwezo huo Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuumba anachokitaka kuumba cha kuzaliwa na baba na mama kama ilivyo kawaida au kuzaliwa na baba tu kama Adam alivyozalika kutokana na ardhi ndio mama yake ndio baba yake au kuzaliwa kutokana na mama tu kama alizaliwa Isa na Maryam hayo yote yanamuelekea Mwenyezi anaumba anaomba mwenye anachokitaka wallahu ala kulli na Mwenyezi juu ya kila kitu ni mwenza yahudu wa nasara wanasema wayahudi na wanasara kwa kujigamba kwao wayahudi na nasara wanasema kwa kujigamba kwao kujikumbizia utukufu peke yao ambao hawajaotumikia kazi hawajafanya kazi yoyote wanasema na hnu wa ahibao eti sisi si, wayahudi na nasara ndi watoto wa Mungu na wapenzi wake qul waambie Falima yu, yuadhibukum bizunubikum kama kweli nyinyi ni watoto wa Mwenyezi na wapenzi wake mbona mnakutieni adhabu mnapofanya madhambi na kuna baba ambaye anamwadhibu mwanawe aumama na mwanadamu na hiyo po hakuna jibu hakuna kiagili kama si hivyo bal antum basharun mimman khalaqa kutokana kuthibiti kwamba baadhi yetu mnafanya makosa mwenyezi Mungu anakupatilia kama vile alivyopatiliza wale ovua timamosi wakageuzwa kima na wengineo basi nyinyi ni binadamu mimman khalaqa kutokana na miongoni mwa viumbe aliyowaumba ya ghafir liman yasha' ana msamehe ana mtakumsamehe wa yu'adhibu man yasha' na ana mwadhibu mtaka walillahi mulku as-samawati wal na ni milki yake Mwenyezi ufalme wa mbinguni na ardhini, wa ma na vilivyomo kati ya hayo wa ilaihi al il na kwa Mwenyezi tu si nyingine ndiko kwenye marejeo ya viumbe wote baada ya kumalizika programu zao zilizopangiwa za, za maendeleo ya kidunia ya uhai wa kidunia njote njote sote wote kama walivyokishtangulia au na sisi tuliopo sasa hivi tunarejea kwa munyezengo na wengine watakao kuja watarejea kwa munyezengo hakuna wengine kuendelea Ilaihi almasih ya ahl alkitab qali jaakum rasuluna eni watu wa kitabu nyi wa Yahudi na Nasara huyu aliyekujieni Muhammad ni mjumbe wetu Yubayinu nuku lakum ala mjumbe huyu kazi yake kubwa aliyokuja kuifanya ni kukubainishieni nyinyi ukweli na ibada ya haki katika kipindi cha kukatika utume na baina ya Isa mpaka kuja kwa Muhammad kipindi kirefu kimepita haja mtume sasa kuja huyu Yubayinu lakum ala fatratin min rusul antaqulu antaqulu ila msjid mkasema ma jaana min bashirin wala nadhir hajatujia sisi mjumbe wa kutupa habari nzuri wala nadhir wala kutukhofisha faqad jaakum bashirun wa nadhiru basi ameshakujieni mtaji wa khabari nzuri na mkofishaji wallahu ala kulli kadiru Na namwezingu juu ya kila kitu ni mweza waiz kala Musa kumbukeni pale aliposema Musa kwa kaumi kwambie zake ya qaumidhkurun ni'matallahi alaykum jamaa zangu nyi zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu idh jaalakum anbiya pale alipokufanyeni nyinyo mkoneni mwenu watume wa jaalakum muluka na kafanya miongoni mwenu wafalme wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin na kawapa Mwenye tu matukufu na neema na rehema ambayo hajampa yote katika viumbe aliyotangulia. Ya qaumi dukhulu al-ardh al Jama zangu nyi ingieni katika ardhi takatifu. Allati kataba Allahu lakum ambayo amekuandikia ni Mwenyezi muingie, mtawale, muendelee kumwabudu Mwenyezi na kumtakasha utukufu wake. Wala tartadu ala adbarikum wala la nyuma kwa tanqalibu mkaja kugeuka nyinyi ni watu walio khasara. hasara wakasema waakasema wayahudi hawa ya Musa ewe Musa we, inna fiha qauman katika nchi hii ya utaliana hii muna watu majabari wa inna na anahakasisi lanadkhulaha hatta yakhruju minha hatutoingia nchini humo mpaka watoke kwanza wao kwanza watoke wa, wa, wa ya chenjitopo tutuingizie fa in yajruju minha ay watatoka fa in nadhilun bas tutaingia qala rajulan ndipo aliposema vijana wawili min alladhina yakhafun e katika wale wanaomwogopa Mwenyezi Mungu anham Allahu alayhima ambao alieneemesha Mwenyezi juu yao akawaambia udkhulu alayhimu albaba in jamaa zangu ni nyema zetu. Ingieni hapo alipokuambisheni tumemusa. Ingieni mdangoni. Fa idha dakhaltumuhum fa innakum ghalibun. Mkisha kuingia tonye basi mtashinda. Wa la illahi fatawakkalu nako Mwenyezi Mungu tu tegemeeni in kuntum mu'minina ikiwa nyinyi ni waumini wakweli. kweli. Wakasema. Ya Musa ewe Musa. Inna lana haa abada sisi hatotuingia nchini humo maisha yetu madamu fiha madam hawa majabari hawa hawatoka waamo nchini humo hatuingii inasemekana kwamba hawa waliokuwa ni watu katika uzazi wa Awich bin Hunuk ambao walikuwa ni mjitu mikubwa ya kimo mikubwa ya kiwiliwili lakini ni mepesi ya imani kwa kutokana na kwamba na imani weliko kubwa wao na wa, wa, wa na urefu na nini sisi sio lakini na hawa waumini wao waumini wa, wa Musa na wakangiona uga kwa kutokana na kuona hiyo mjitu mi, mikubwa ndipo wakamwambia mtume Musa inna lanadkhulaha abada sisi hatoto ingia nchini humo milele maadamu fiha medamu majabari hawangam. Ahu. Fa dhahaba anta warabuka kwa hivyo wakiwa wanashikilia hilo Nenda na mungu wako fakati la mkapigani, innaha huwa qaaiduna sisi hapa tumekaa na kumbojea qaal akasema Musa ya Rabbi, rabbi inni la amliku illa nafsi ewe mola mimi si miliki isipokuwa nafsi wa akina huwa nalikuomba fa furuk baina wa baina alqawmi fasiqin utupe wa wa amuzi baina asisi na watu hawa makafasik wahuni. Baina ya sisi na wahuni hawa tupe ufanozi tu tuokokane na ivilali zitakowashuka juu yao Mwenyezi akamwambia mtume Musa kal akasema fa innaha muharramatun alaihim arbaina sana usipate tabu Musa hii nchi imeshahirimisho kwao kwa muda wa miaka 40 Yatihuna fil aadhi watakuwa kizurura katika nchi watafunga safari asubuhi kuelekea huko watapiga kambi walale asubuhi wakiamka wako kule kule kuli muda wa miaka 40 waenda hawafiki kule kukusudiwa kwa kutokana na patilizo alilopatiliza Mwenyezi Mungu tukufu subhanahu yatihuna watakuwa kizurura kwenda na kurudi tu fala taasa ala alqaumil fasiki فلا يحزنك ما يأتيك وافيكا واطواحني اللهم جئنا يا كريم بتذكيرك المتقين كتابك نبيك المتبعين ولا طاعتك مجتمعين وتوفنا ربنا مسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.